А чому ви без ковзанів перервала його ревниве просторікування дівчина з календаря? Бігати по колу, мов білка а в колесі, чи кинь у приводі, засміявся я весело, і дещо з верхню, давно готовий до цього запитання. Та ще ж і крига тут у вас посічена, наче стільниця. У нас під пакулем озеро. оком до берега не докинеш. Мчиш, ніби на крилах Ніг під собою не чуєш, і тільки вітер в обличчя. Замерзнете стоячи? В голосі клави несподівано забриніла теплота. Я лише проведу вас до ковзанки і побіжу. На мене ще чекає сьогодні Кузьма Перебендя. Репетиція. Готуємо монолог Фауста на обласну Олімпіаду. Доведеться виступати на сцені нового театру. Ми шукаємо оригінального сценічного вирішення, і вже дещо знайшли, але роботи, роботи. Я дріботів словами до самого стадіону, я навіть славка приголомшив потоком слів, потому вони звернули до роздягальні, а я залишився сам, край крижаної доріжки, в цепким сніговім заметі. Клала придипціла до мене на ковзанах, коли вертала з роздягальні, сіявся сніг сухий, іскрявий, цяцькував білим її червону шапочку і пасмо волосся над високим, блідим, у мерехтливому сяєві денних ламп чолом і навіть крижинки окулярів. А потім під'їздила ще разів і два, збуджена, щаслива. Проте мене встигали перекинутися й декількома словами. Бо скалидоскопічно-барвистого, стрімкого, пружинного коловороту ковзанки і без перестанку кликали, і вся вона була там, у безупинному, безоглядному леті, у погоні з заметтєвим спалахом молодої людської виповненості. Я самозречно випускав зі своїх крижаніючих долонь її гарячу руку, а сам відступав перед стадіоном служкою, який згортав лопатою берег ковзанки, буцімсовій полотна, в тінь від роздягальні, в кучу гури – сніговицю. Тобі треба йти, треба йти, шептали час від часу мої губи, потроху беручися крижаною шкоринкою, але очі невідривно бігли за легкокрилою, пурпуровою ластівкою, що, розпростершись у леті трохи не паралельно площині ковзунки, мчала поматовім у блищиках від ліхтарів дзеркалі, пронизуючи стрімкий плин людських тіл. Відтак її наздоганяв і захвиськував барвистим зашморгом ключ хлопців, що, взявшись попід руки, відполохуючи голотом і свистом малосилих ковзанярів, мчали на всю широчень крижаної дороги. І вже вона червоніла в куті ключа, Уже вела його за собою, Уже поводарювала, Даруючи мені лише короткий, В присмирковім ліхтарнім пасмі Спалах розпашилого, Щасливого, Далекого і відчуженого, Але довідчою Любленого мною обличчя. І я безвільно стояв у заметі, І ноги у фезенівських, з гумовими підошвами ботинках дерев'яніли, І вже були як саморобні, Дощаті, з дротяними окрайками І мотузяним кріпленням, Ковзани на чунях, Ковзани, що я їх тільки і знав досі, Ковзаючи по закрижавілій стежині Від колодязя до наших ліщинних воріт. Невдовзі заклякли, Стерпли коліна, І я почувався серед кучу гур, Буцім на сторчакуватих ходулях-жердинах, Що ми, хлопчаки, форсували на них Розтепель бакаїсті пакульські вулиці. А сніг усе падав, гряснолистий, навальний, І ковзанка крізь сніговицю була ніби крізь марлю, Що вочевидь густішала, і вже тільки вона Червоною жаринкою, скалкою, світлинкою по матовім непрозор'ї, пригасаючої, чемеріючої свідомості, а тіло чужило, твердло, засинало, як засинає в сніговім земеті на узлісті.